Përshëndetje, të nderuar të lishikues, do të njësim sot një cikele misionesh që do i kushtohet edukimit të fmive. Ka qënë dhe mbetet të një sfidët gjdo prindi edukimi, por mësë shumëti edhe shkollimi i fmive. Pra janë dy përmasat të cilat kanë shkuar bashkë me njëra tjetërn në gjdo ko, në gjdo periud. Ashtu si që është dhe sot. Shkollimi mbetet njën dhe prioritetet kërësore, po po aqë mbetet dhe edukimi ndonëse në kohë që jetojmë po vjetë aljarëmi pikërisht në bi edukimin, më te përse sa mbi shkollimi, pas i duke që shkollimi ka një farë avancimi në prioritet, ndërsa edukimi ka mbetur disi më mbrapa. Do të atërëtojmë këtë tem të mpretë dhe në interesin e të gjdo kujtë, është bërë apo nuk është bërë prindë, është ose jo i tjilë në konteksin islamë. Dhe për këtë, për balmeje do tjetës o gjenderuar Amet Kalaja, i cili do të ashtjeloj në të gjithat dimensionet këtë tem pasi bartë shumë aspekte. Mirë se erdhët dhe mirë se u kam në këtë cikëllë emisiones, që shpresoj do tjetë mjafti dobishëm, si që thash, edhe për ata që si janë bërë akoma prinder, por edhe për ata që janë bërë, përvërsisht së thadit se ku mund të kenë fëmijet. Së të gjitha dhe falim dhejërit. është në vërtet që shqiptarët por, për dy gjëra nuk kërsehem, nuk kursehen për shtëpinë, pra ta ken sa më komode, sa më të mirë, pavarësisht si se si është jeta e tyr ose ë do të thonë ekonomia e tyra, ma mundon auto perdet kur ti bën të bën fikse edhe të mira, do të thonë kur e blen diçka ta blen që mos ta përsërisën më. Po kështu dëgjojë atë tjetër që nuk kursehen shqiptarët, flas në natyrë, natyra është arsimimi. Pra, edhe pse shtëpia futet në siklet, mundohet të mbledhë ndaj lek, paguaj shkollën, ta çojnë në, në shkollën më të mirë, do të thonë kjo është faktikisht është gjë e mirë, mirëpo është edhe ajo që thatë ju Reale, më dalë, domethënë që çështaja e edukimit është lëndë si mas dorë ose është lëndë si kur le të zhvillohet vetvetiu edukimi tek fëmia. Madje kemi edhe kreditim financiar për arsimimin, mirëpo nuk mund të kemi kreditim për edukimin i vetëm. Kreditim për edukimin janë pikërisht ato që kanë të bëjnë me aspekte sociale, me aspekte të jetë familjare, pra nuk ka të bëjë me financat edukimin në një farë mënyrë. Dhe unë si emision të parë kam zgjeduar pikërisht Martesa, si pyetjet para, martesa e përfshin një vatër të edukimit të fëmisë në vetvete. Është e vërtetë, është e drejtë. Për këtë arsye kemi një thënie të njohur në Islam që mos prit ta edukosh fëmijën kur ai lind. Po, edukimi i fëmisë fillon 20 vjet përpara se ai të vinë në jetë, me kuptimin që njeriu zgjat bashkëshortën e tij çeh për përshtatshmërinë tek martesa, sepse dëshmo posdëshëm edukatori fëmis, i parë i fëmis, njeriu i parë për të cilin fëmia ndikohet janë prindërit e tij. Një martesë e suksesshme, një martesë domethënë brenda të gjitha kritereve, do të thot një fazë e parë ose 50% ose më shumë. Pa kreditimi i parë po them. Kreditimi i parë absolutisht. Kreditimi i parë, kjo është fjala më e gjetur besoj, për edukimin e fëmis, as pikërisht një familje e shëndosh, për këtë arsye e gjejmë dhe fenin islamë, që kushton shumë rëndësi martesës. E gjejmë Fenislamë që e shëhtëron martesën, gjen fenislamë që e madhron martesën, për këtë arsye gjen fenislamë që vet Zoti në Kur'an flet për martesën e trajton atë si një mrekulli, e trajton atë si një përgjithësi e madhe, e trajton atë si një argument për argumenteve si të Zotit, madje vet Zoti në Kur'an mëpër sipër sqaroi se si duan zgjidht probleme të familjare, gjë që tregon domethën se foleja mërën siq, mërën siq, më rëndësishmose shkolla, më rëndësishmë edukimi të njerëzit pikris në familjen e tij dhe kur themin familjen e tij fillon qysh me nënën dhe me babain. Pra bërbarin, martesa në një far mënyrë futet tek në thojnza punët e Zotit dhe nuk është një dikotomi, pra dy sferra të ndara. Zoti <laughs> <ime, laughs> kur e krijoi njeriuin e krijoi. Shumë njerëz mund ta kuptojnë që tjetër është martesa, puna e kësaj bote dhe tjetër janë punët e Zotit. Absolutisht martesa, do të thonë, s'ka dyshim që është një mrekulli për mrekullive të Zotit se kur e krijoi njeriuën e parë, ademin, domethën krijoi tek ai ndjesin për femrën dhe tek Hava njëkohësisht, pra tek Pashorti aty krijoi ndjesin për mashkullin dhe se njeriu faktikisht nuk plotësohet vetëm se me martesë. Gjithsesi, për mënish domethën ata të martuarit të paktën ndjejnë se në momentin që njeriu martohet, edhe të menduarit e njeriu të shkret tjetër. Pra ndoshta para martesës ka qenë më i lir, më pavarur, më pavarur pak. Ndërkohë që kur martohet fillon edhe një lloj ngarkese emocionale gjëra ti sheh më seriozisht fillon të mendoj për fëmijët, fillon të mendoj për të ardhmen, lidhet me thojza siç thotë edhe populli domethënë. Për këtë arsye ajo është puna e Zotit në konceptin e krijimit, po është punë njerëzore me kuptimin e asaj që njeriu, nëse do të, të shofësh normalitetin njëriju, shif e një çift martese në të shif familjen e tij. Kështu që suksesi faktikisht nuk matet as në pasurinë e njeriu, as në pushtetin që ai ka. Suksesi i njeriu matet në familjen e tij. Një i cili ka dështuar në familin e ti është i dështuar. Sa do që ta rrit njetë, një i cili ka sukses në familin e ti, edhe nëse nuk është ndoshta dikushin njetë, a i faktikisht është i sukses shëmë. Ja, mundë them një detaj, për shemullu unë, kur kam qëmë beqarë, nuk mbaja orë. Kur më artovë, filovë, duke mbajtë orë. E kam thotë. Do ke të kemi filluar të shohësh gjërat tani po, me njësisë. Përkësisht pra, kanë filluar të jem më më korrekt si thuaç dhe më i planifikuar në në hapsirën time kohore të punëve që bëj, si dhe një me një familjes, që e konsideron martesën aq sa mrekulli paqe po dhe përgjegjësi. Unë do shkoj tek kriteret e martesës, po po bëj një parapëytje në një farë mënyrë, a duhet par tek kandidata për bashkortë ose për bashkortë nga ana shtëta dhe modelet mira nëse el futet në kritere, edhe modelet e mira që mund të ekzistojnë fizi në familjen e saj. Pra jemi tek kriteret, cilat janë kështu specifikisht a mund të përfshihet edhe kjo. Por derisa po trajtojmë këtë tematik në raport me besimin, normalisht është normale që njeriu do të gjejë një njerëz i cili përshtatet në fenën e tij dhe në besimin e tij. Domethënë se kjo është një temë Aja. shumë e rëndësishme, Aja. sepse nëse flasim për një familje të suksesshme, nëse flasim për një jetë bashkëshortore Domethën shembullore në momentin që nuk përshtatet në natyrën e besimit, në një moment të caktuar do të ketë edhe çalim domethën. Islami ka kushtuar shumë sih përshtatshmërisë. Ço do thotë, të, thot, të jetë një i përshtatshëm në kulturën, edukat, në tradita, në zakone, sepse gjitha këto do të reflektojnë nesër pas nesër. Kjo grua, kjo nuse do të ketë vjerrin, do të ketë vjerrën, do të ketë njerëz që do i vinë cilët kanë tradita të caktuara, kultura të caktuara dhëndrit do shkoj nesër pas nesër tek fisi i gruas s'ti, domthonë do takohet me ta dotrimeta. Të... Domthonë janë shumë gjë që duhet të par, duhet të par edhe niveli, përshtatshmëria në nivel, që do të thotë sa përshtatet me arsimin për shembull, nuk është kriteri domosdoshëm dikush që është me shkollë të lartë, domthonë përshtatet, dikush që është pa shkollë, ata i duhet të përshtatet. Mos kërkojm mos bëjmë atë një lloj diferencimi i cili më vonë do të japi, domthonë fëmia djon kret natyrë tjetër sjellin nga babait komplet natyrë tjetër sillen nga ana e nënës ose e kundërta. Kështu që shihet, domthonjë përshtatshmëria në fe dhe në besim. Për shihet përshtatshmëria e nivelit kulturor, shihet pse jo edhe ajo ana e përshtatshmërisë për shkak të dogjave, zakoneve, traditave që mund të kenë zona të ndryshme. Ne nuk jemi kundër asaj që patjetër duhet të jetë nga një zonë tjetër, mirë po ndikon. Pra le të shihen ose le të merren në konsideratë. Pra ne nuk jemi për prerje që patjetër duhet të jetë nga një vend Mirë po duhet marrë në konsideratë ose të paktën ai që martohet me një vajzë ose ajo vajzë martohet me një djalë i cili është jo i traditave, të paktën duhet të mësojmë për më përpara. Duhet të dimë më përpara në mënyrë që mos të ketë kontraste, në mënyrë që mos të ketë përplasje sepse gjitha këto do japin të japin efekt tek fëmia i cili do të rritet në një botë përplasjesh apo në një botë shumë të paqshme dhe shumë të sqetë. Kështu që shihet edukata e personit për ta ashtu e profeti thotë nëse u vjen dikush që u pëlqen besimi i tij dhe ju pëlqen morali ti mos jamë mundi derën do të them nëse ju kërkon bijën tuaj pra i ka kushtuar rënd si dy pikave besimit pra përkushtueshmërisë ndaj Zotit dhe edukimit dhe është i edukuar, ka sjellin, ka edukatën, sepse nëse nesë pas nesër vajza jote kur të martohet me tikë nuk e intereson se është drejtor ky person apo është bosi i një firme, i intereson burri, ajo don bashkëshortin, ajo don ngrohtësinë, ajo don mirësjellin, ndotaj ndjer ju jashtë shtëpisë le tihet kush doj. Grua s'i intereson burri Fëmi sintë intereson baba, motrës i intereson vllai kështu me radhë, po kështu edhe e kundërta domethënë. Djali ka nevojë për një bashkortë e cila kujdeset për të, e cila tregon kujdes për të, ngrohtësi për të, e cila përkushtohet për të, ajo mund të jetë drejtore shkolle, mund të jetë mësuese, mund të jetë pedagoge, të gjitha këto janë jashtë shtëpisë. Muam i intereson ambienti familiar. Për këtë ashtu domethënë, të më thënë, gjitha këto gjëra duan parë, pastaj nuk duhet lënë mbas dorë dhe kriteri i i nivelit kulturor do mu tëmë përstachmërja në nivellin kulturarë, do mu tëmë tëmë, do kjo është shumë rëndësishme dhe ka efektet e vete, do mu tëmë. Mm -hmm. Vizioni që mund ketë në bjetën, bjetën, bjet disa aspekti jetësore është patit e një në nushe. Për këta është sëj e dhe martesa nuk është, ashtu si pas dhjuhar, që kemi pasëgjuar në e bërshëm të ekëpërindër i tëmë, që gjehej nusja një fëshin natën e martesa se kështu me radhë Faktikisht në Islam njerëzit ulen, njerëzit uh, diskutojnë, shpreh gjithë secili për tyrë vizionin e tij mbi jetën, vizionin e tij mbi të ardhmen e fëmijëve. Disa tradita të që... parap shtapo ja kanë ngjitur dhe Islamit faktikisht, siç për... është ajo që të martojnë me zorr, po besoqë do të do të sjarrojmë dhe të tilla. Martesa është mirë sepse është një relativ koncept i herët apo von, po ju mund ta sjoroni më mirë. Martesa është mirë herët, von Kur varet, du të bërë, kur është koa po, më ideale? Në varet se qëfar kemi përqillim kërëthejmë i herët apo vonë. Po. E, normalisht, unë mendoj, dhe më thënë, edhe orientimi i islamit është që në momentin që një jutë janë pjekur kushtet fizike, ekonomike, i ka mundësi, dhe më thënë, atëherë është më e mira që ta filloj jetën e ti me një martes. Edhe jo ajë koncepti që dyqo së është herë të shrytzoj e jetën, pritësë, krej, koa, et njeriu plotsohet atëher kur martohet. Një kapitull në Kur'an quhet Ali Imran, do të thotë familja e Imranit, që do thotë se njeriu merr një një dimension tjetër mbi konceptimin e jetës atëher kur martohet. Për këtë arsye dhe profeti i Islamit Muhammed Ali Saddallahu Alaihi Wasallam gjithmonë porosiste, o ju të rinj, kush ka mundsi për ju të martohet, të martohet, kush ka mundsi, se këtu bëhet fjalë për mundsinë fizike për mundësinë ekonomike, po edhe mundsinë intelektuale me kuptimin e konceptimit jetës bashkëtorëse, nuk më më më martosh dy fëmijë, i cili nuk kanë konceptin mbi jetën e tyre të tjera. Po nëse ndonë diku në vendet islame mund të jetë tradita ati e aty të tjera të tjera, po kjo nuk është problemi i islamit. Për shkak të themi rastin e profetit Muhammedit (paqja qoftë mbi të) është martuar në moshën 25 vjeçare, në moshën 25 vjeçare u martua. Unë mendoj se është një moshë goxha e mirë jeta e ka mësuar për shumë gjëra, e shfiyet jetën seriozisht tek çundra. Po nuk është 25a kriter në islam, mund të jetë 20, mund të jetë 18. E rëndësishme është që njeriu të jetë i pjekur, e rëndësishme është që njeriu të ketë mundësitë ekonomike, të ketë mundësitë fizike, ato janë shumë rëndësishme domthonë martesë dhe pastaj vonesa nuk është e mirë në martesë, me kuptimin që nëse njeriu ka plotsuar kushtet dhe zhvillon një jetë normale, të shëndetshme është normale që njeriu domethënë ka nevojë të shpreh epshet e tij sepse si është pjesë e, e fizionomisë njeriu domethënë në momentin që nuk do të gjejë një shprehje të lejuar të dëshirave epsheve ti her, nga të epsheve të tij atëherë ato ngacmohen për të kaluar në rrugë të cilat janë të ndaluar për këtë arsye Zoti në Kur'an asnjëherë nuk ka thënë mos bëni imoralitet, ka thënë mos ju afroni. Pse? Sepse njeriu nuk bie menjëherë në imoralitet, po janë disa gjëra që çojnë që në imoralitet. Për këtë arsye është ajo që ne thamë atë pak më herë. Njejo samëherë të martohet aq më mirë, as domethën për familjen, aq më mirë është edhe për, për të vet, mblidhet si njëri, jeta merr dimensione të tjera, ngarkohet me disa ngarkesa pozitive mbi mënyrën se si e koncepton jetën dhe të të ardhmen e tij kështu më radhë. Ësht presioni i shoqërisë ajo që mund të bëjë vebën zakonisht që një recetë e tillë mbi moshën e martesës dhe mbi mënyrën e të konceptuarit të duket disi jashtë kohë, por për një njeri i cili që fëmi ka një edukim të regullt fetar që shëqërot nga një pjekurim mendimi eh? sepse varë se këtë do marë është për talon një njëri që s'ka edukim të durë fetar dhe nuk mund të thuash 25 vjetë që i kohë të ashtë i du të martorës pra vjenë edhe u shqetë kjoj mendim për të arritu në një moment final të pjekur që po të ashtë i kam një mosh apo së shkështu eh? njën shumë gjera bashdën <gjë> njën shumë gjera bashdën <gjë> <gjë> <dërën. gjë> A du të ndikojnë ato adetet tek martesa, adetet fetare, si të të është? Êshtë të vërtet, do më thënë, se prej adeteve fetare me që e kufizove, do më thënë, ose e kanalizove me fetare, përshëmë kemi atë që që që në gjurë në islamit nikahu, ose akti martesor, ose ligjërimi martesës nga anna fetare, do më thënë. Faktikisht, ne gjimë dë momente në bi konceptimin e nikahu, kemi atë momentin zyrtar, ose, si temi rac ai mbani liçerat ose një këshillim dhe pastaj palët domethënë shprehin dëshirat e tyre, ndoshta edhe kushtet e tyre dhe pastaj domethënë liqjerohet kjo si martesë, bëhet ai urimi ose bekimi që bëhet në raste të tjera. Dhe kemi një koncept tjetër mbi mbi nikaund që s'ka të bëjë farë me këtë situatë. Babai i vajzës e jep OK në prani të njerëzve, bën urimet, edhe quhet i martuar. Normalisht që unë mendoj domethënë si si horzh që jam afrësisht një dekadë që u shtroj profesionin tim më më thënë, mendoj se një kahu si koncept ndikon shumë të kë marja më sirëzisht e martesis. Êshtë ndryshe kur palët me e në vesh dhe bët një fejese dhe vazhdon, dhe është ndryshe kur shkot të kënja autoritet fetar, a jep kshilën e rastit, jep porosit e rastit, Aj duke qenë jashtë situatës mund të prekim ndoshta edhe gjëra qilat janë shumë të rëndësishme, po që ndoshta palët nuk i thonë dot, nuk i shprehin dot. Vjen një moment që ai do të i pyesë palët keni ju kushte për këtë martesë? Nëse keni diçka për të shprehu, shprehur, shprehuni. Të gjitha këto ndikojnë, beso ju, domethënë psikologjikisht të marrë shumë seriozisht. Marrin shumë seriozisht domethënë konceptet e martesës, sepse nuk është lojë, domethënë nuk është çka ka, është hapi më i rëndësishëm që njëri u hedh në jetë martesa. Dhe pas këse pauzet të shkurëtër do vjojmë bisedën me të nderuarin Hoxha me të kalaja. Ju kujtojmë pra që po flasin për martesën si hapi parë dret edukimit, mirë edukimit të fëmive. Në vijim të ciklit mbi edukimin e fëmive. Hoxh, unë do të bëj një pytje që është delikate, por që ju intereson jo pak njërëzve. është një realitet në nuk mund të shmangimi. Bëhet fjallë për virgjërinë. Edhe jashtë po themi kontekstit fetar, ka njërës, dhe unë mendoj që e kanë mirë në konceptin tim, që e shikojnë të shendë virgjërinë. Po ashtu më efortë të shkjo ndjenjë, me sa kamaritur të kuptoj, edhe brënda dimensionit fetar. Ju mund të asjaroni më të mirë, si du të parë kjo të qështje. Në ratë parë, t'i e një brezë që faktikisht e unë, të unë, aferteje dhe unë të thëndë, që faktikisht e shohin me shumë serëzetet të pik, dhe më thënë, mi për po faktikisht brezit që porritët, postmodern, brezit post brezi që dhe më thënë, shtrit me konceptet tira mbi jetën bashkërëtore, unë kam ledzuar disa statistika që nuk përbëndo një doj problemi, ma dje, në në njësa rast e shihet si diçka si avantajhuese. Avantajhuese. Realisht, dhe më thënë, dashuria e parë mbetët dashuria e parë. Për këtë arsujet dhe Në fundiza mund të themi që para pëlqehet që bashkësorta me të cilën do të lidhësh jetën të jenë njerëz që nuk kanë në të kaluar X, sepse ajo ka efektet e vetë psikologjike tek njeriu. Mirëpo kjo nuk do të thotë absolutisht që në momente të caktuara dhe në raste të caktuara që një ju kapsuar një disfat në jetë, është normale për një shoqëri e cila është shumë larg konceptimit normave, besimit, së, të normave të besimit, shëndetërisë së asaj që quhet domthon ndeshmëri etj etj është normalë që të ketë momente shkarje, është normalë që pas momente që një femër dikuj ti ka besuar dhe unë si hoxh me vinë shumë pytjet tila. Një femër në gjimnazë ose në vitet e para të shkollës të lartë, është mashtruar. Nga to fruturimet e moshës, fruturimet e fruturime dolishente? është mashtruar, ka menduar se është serioze si lidhje, pastaj a i është dukur farë nga skena e jetës normalisht domthonjë që treqohemi sa sa tumu ngusht me këtë situatë ndërkohë që duhet të marr parasysh realiteti par realitetin ku jetojmë. Duhet të marr parasysh realitetin ku jetojmë. Unë them që nuk i duhet mshuar shumë, pra ka dallim me Islam kur e, një femër është e pardal, pra jeton me diçka të tillë. Do të bëj me ndërgjigje të plotë, sigurisht, do e mbron madje. Absolutisht, dhe kërët, dhe brunë, dhe absolutisht dhe jetë, nuk lejohet në Islam që të të mendohet martesa me një femër të tillë dhe ka dallim mes rasteve kur ka ndonjë disfat në jetë qandot diçka në jetë është normale, domethënë absolutisht nëse është brenda kritereve të moralit, edukatës, të pjekurisë, domethënë absolutisht nuk duat të parë një gjë të tillë. Zoti i thotë Muhamedit alay salam Kur'an, gratë veja apo beçare, që do të thotë se nuk është në një kriter i domosdoshëm apo një tregues i domosdoshëm i besimit apo diçka e tjera. Normërisht natyra e njerëzit ashtaj që ne tham, dashuria e parë, më tete dashuria e parë, por se kjo nuk do të thotë se ne duhet të penalizojmë njerëzit, pse mund të ketë një gabim apo mund të ketë një moment caktuar ashtu siç mund të ketë edhe mashkullit po dallimi mes mashkullve dhe femrës se, se tek femra dallo dhe shiyet qartë ndërsa tek mashkulli nuk dallo dhe nuk shiyet qartë domethënë kështu që nuk duhet të tregohemi shumë e... radikal në këtë çështë bom mirë që e hapëm këtë dhe e diskutojmë dhe e trajtuam se ndoshta ju vim në ndihmë sa e sa njerëzve edhe të besimit paraqë mund të kenë një lloj droyje mund të jenë në një Moment më shumë mbran, të sikletshëm nga ky fat që un kisha një pyetje ja, në inbox domethënë në në Facebook domethënë që më thoshte pikrisht ka ndodhur në këtë mënyrë domethënë çfarë bëj ose a ti tregoj do kjo është çështje tjetër a ti tregoj se tani ka dalë edhe ajo metoda e, e rikutimit domethënë ë uh, a ti tregoj mos të tregojë të tjerë domethënë është çështje reale domethënë un mendoj edukimi jon për rinin muslimanëve duhet të jetë që mos shihet kjo si një kriter i patë se nueshëm apo si një kriterë që është shumë i shenjitëruar, unë mendojë se nuk ka gjithë shenjit në këtë mes, nëse personit i ka ndodhë një disfatë, gjithë se cilit për nësh mund të ndodhë të një disfatë në jetë, absolutisht nuk duhet mahet peng njëriju për të që ka ndodhër në të kaluarën. Mirë, atër e të kalujmë tek një pyti që është edhe kjo ka atë delikatesën në vetë, bota po je paljarmin për faktisë se popull Ajo e proklamuara me shumë bujt si planifikimi familjarë me lapsë të dorë, si të ushë. <laughs> Gjithë shka me lapsë të dorë, ne nuk kemi absolutisht kunder lapsit, kunder të qenurit për logaritës, por në rastin kur ka një, po them, një prishje e ekwilibra shpitis faktit të dhënurit shumë basë, lapsit ë dhe të lirit të fëmisë, kemi një fëmijë, mjafton dy janë shumë pak, një pak dy jam një, një pak e dy shumë në konceptin islam si duhet trajtuar linçmëria. Do të them drejtën ajo që ti përmendet domethënë është paradoksale, pse? Jetojmë në një botë ku thuhet bota është e mbi populluar dhe ka politika ndoshta të pashfaqura që i orientojnë në pakësimin numrit në në të popullsisë me metoda nga mëtë ndryshmet dhe luftra të ratë, më mendoj se është pjesë e kësaj politike të fshehur. Gjejmë në të njëtën një një kohë një shprej e tjetër që mosha e popullësis është drejtë plakjes si koncept mesatarë i jetës mesatare në botë, sidomos kërë bëhet fjalë për Evropën ose për për përërendimit. Atëherë këtë marim për e të dyjave, kemi një mbi popullim? Apo është mosha e popullësisë botërore drejtë plakjes? Faktik isht Po të shohësh në botën islamen për shemb, ky fenomen ose ky problem nuk ekziston. Nuk ekziston sepse, sepse vetë Islami nxit për lindshmëri, nxit për të pasur sa më shumë fëmijë, jo për të dalë situata jashtë kontrollit. Islami e sheh planifikimin familial e shes si koncept, mirëpo kufizimin, domethënë pengimin nuk e sheh. Edhe e sheh si të ndaluar sepse Zoti thot në Kur'an, Zoti ju furnizon juve të fëmijët tuaj, thot mos i vrisni fëmijët tuaj pra i frikës se do të ushqehen me ju ose profeti thotë mëkati më i madh që mund të bëj njëriu është të vrasë fëmijën në shkafzafris sepse sepse mendon se do të ushqehet hmm, me mendojnë. të. Faktikisht koncepti mos të vrasë fëmijën tingëllon shumë keq dhe dikush më thotë ç'nay islamin domethënë mos vrasë fëmijën çfarë fej është kjo? Faktikisht dhe aborti është mos të vrasë fëmijën sepse në momentin që fëmia është barku në barkun e nënës, është mëkat dhe është gjyma shumë i madh ta vrasësh një jetë, sepse po zhvillohet një jetë, ashtu siç po të poti ishte një jetë, domethënë, për këtë arsye që ndrimi i islamit ndaj abortit ka qenë shumë shumë i egër, përveçse në rrethana të caktuara kur uh, rrezikohet jeta e nënës, atëherë kur me të vërtetë mendohet se fëmia ka probleme mbas lindjes dhe zbulohet ky problem përpara 4 muajshit, sepse në momentin që kalon 4 muajshi Flujt spirti tek embrioni, atë absolutisht. Ose si, si si do të thotë se është pronë, është njësoj sikur të vrasësh një fëmijë sakat sepse s'pa e mbajmë dot. Ktu është një jetë, ktu është përsëri një jetë sepse ka shpirt. Donë të thonë Islami e sheh planifikimin si koncept absolutisht sepse të pasurit shumë fëmijë është mirësi dhe begati e tjera e tjera. Mirëpo ka dhe një problem, domethënë ç'është edukimi i tyre, nëse ata janë afër njëri tjetrit, nëse numri është shumë i madh, shkakton vështirësi tek nëna, në, tek babai e tjera e tjera. Pra, ne jemi për një planifikim në konceptin islam, por nuk jemi për një planifikimit cili thot një pak dhe dy shumë. Dhe, shum. dhe faktik ishtë të politikat e planifikimit më shumë t'i rrihen në botën islamë, sepse atëri ka një në thonjë za te fryrje, dhe jo në botën për endimore, në botën për endimore, sa më shumë fëmi t'kesh edhe shteti të ndimon. Kjo më rëthesat jetë largë, po themi gjakut apo du t'i jetë aferë sepse kemi gjykime ndoshtë atë pa argumentuar, apo dhjeshtë në... S si është e vërteta? E vërtet, dhe më thonë, islami orienton për martesin sa më lërgë, sepse është më e mjëra dhe për, për tëreshgjimtar dhe për pas arsit. Për po faktik ishtë këj është lënë dhe si koncept traditës dhe zakonit. Qëmë ka vende islami ku martesa brënda jakut, nëse si do të themi kështu, nuk përbën për ta ndonjë problem. Pa. Pa. Absolutisht zhvillohet edhe sot tek sajt ditë, domethënë. Ndërkohë që ka vende të tjera, të cilat e shohin këtë si diçka si të madhe, siç është rasti i shqiptarëve, domethënë që është e pakonceptuar me një gjë të tillë. E, e përderisa kjo gjë në Islam është tek ajo që quhet kufiri i të lejuarës, atëherë ne këshillojmë të porositim që duhet të qëndrojmë traditës dhe zakoneve që ne kemi. Përderisa ne si shqiptar, këtë gjë nuk e shohim nuk e kemi traditë, nuk është zhvilluar asnjëherë në mesin tonë i jetës tillë, atëherë dhe Islami, domethënë nuk është kundër traditës, që do të thotë, kjo është diçka që është në kufit të lejuarës, dhe në momentin që është në kufit të lejuarës, Zoti nuk do të marrë ty në llogarinë ditën e gjykimit pse nuk e bër diçka të lejuar, Zoti do të marrë në llogarinë ditën e gjykimit nëse ke bër diçka të ndaluar. Kështu që përderisa është në kufirin e lejuarës, atëherë le ti përmbahemi kësaj traditës mrekullueshme, kësaj traditës bukur që kemi ne si shqiptar, madje edhe disa porosie islame janë që largohuni se do të keni fëmijë më të shëndetshëm. Mirpo ne nuk mund ta konsiderojmë si një sjellje anormale, nëse ndodh diçka e tillë në vende të caktuara, në tradita të caktuara. Mirpo ne, domethënë, jemi edhe mirë me islamin, në momentin që largohemi, po jemi edhe mirë me traditën, e cilën ne domethënë e kemi një traditë të tillë të bukur që njerëzit mundohen që të largohen sa më shumë. Jo ai ekstrem i shtat breza e tjerë e tjerë, po është e caktuar me nur breza ë djalë apo vajzë, sepse ka edhe tradita që kërkojnë djalin, pastaj edhe çështja e trashëgimisë koklavitën disa aspekte këtu. Njerëzit mendojnë se kur ka djalë ose kur ka dhem vazhdon, ai quhet trashëgimtari i vërtet, e kur ka vajza do të thosë se mbaroj me kaq. Faktikisht nuk është e vërtetë, sepse në Islam trashëgimia fien si me djalin, po edhe me vajzën. Kjo kemi rastin në profetin Muhammed Alayhis salam. Ne sot kemi njerëz në botë që quhen gjaku profetik. Pra njerëz që janë akoma, domethënë që vazhdojnë të, të rrjedhin në degët e tyre gjaku i familjes së profetit. Nga kanë ardhur këta njerëz? Kan ardhur nga Fatimeja, sepse profeti (alajel salam) nuk i jetonin djemt. Kështu që vajza mund të jetë një trashëgëtarë shumë e mirë e shtëpisë, e familjes, e emrit e gjithë me radhë, e traditës e gjithë me radhë. Edhe një pyetje të fundit, edukimi i fëmisë në Islam kur duhet të nis? Kur është më e mira? Unë mendoj se ushqimi i edukimit tek fëmia është një ushtim i natyrshëm kur fëmija arritet në një familje besimtarësh, fëmija që është në moshën 2 vjeçare, 3 vjeçare, sepse babin që bie së shdesh, e mamën që ngrihet nga së shdhe që falet, çfarë po ndodh harmonia midis prindërve dhe ajo është pjesë e dukshme. Faktikisht, thonë ka filluar edukimin, domethënë, ndërsa si koncept edukimi që duhet bërë, s'duhet bër, unë mendoj se kjo varet nga mosha që ka fëmija. ë, nuk i flitet një fëmije në moshën 5 vjeçare siçi i flitet një fëmije në moshën 8 vjeçare apo 9 vjeçare apo 10 vjeçare apo kur është adoleshent tek kështu me radhë që do të jem gjëja që ne do të trajtojmë domoshta një mik uyë në përbashkët ngim bash çdo dhurat më e mirë për fëmijën është ti duash nënën absolut vlenkë absolutisht absolut është tjensht... ushqimi i dashurisë ushqimi i dashurisë dhe kjo është edhe ndikon sepse ndikon shumë tek tek karakteri i fëmijës Domthonj një fëmijë i cili rritet me ndjesinë e dashurisë, të dhëmshurisë, mm -hmm, është shumë ndryshe, ky mund të jetë lider nesër, ky mund të jetë udhëheqës shteti, mund të jetë është krejt ndryshe më konceptimin në mënyrë si se si e koncepton jetën nga një lider i cili është rritur në një botë ku babai me mamën, me mamin domoshta, sa ftoq me njëri tjetrin her pas here dhe për lahen njëri tjetrin. Miratë, erë të falënderoj për këtë këshilla të vëra dhe shpresoj dhe besoj të jenë Shumë të dobishme dhe të fryshme për gjithë kënd që i ka dhe gjuar ishte. Emisioni par i ciklit mbi edukimin e fëmive dhe ne folëm për martesën si një vatër bazë edukimit të fëmive. Do rritakomi në emisionin e arshëm pikër ishpra në këtë cikl për edukimin e fëmive. Derja të erë mirë pafshim.